בעזרת השם, נדבר על ספר ליקודי תפילות, חלק ב', תפילה ב', ממסד על תורה א', בליקודי מורנטיניאנה. טוב להודות לה' ולזמר לשמך העליון. הברכה את ה' בכל עת, תמיד תהילתו בפי. הודה ה' בכל לביו, בסוד ישרים ועדה. ימלך תפע... תהילתך כל היום תפרתך. תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה. ריבונו של עולם מלא טוב, זכנו להודות לך סלע. עוזרנו וראשינו וזכנו לטוב האמיתי, לשעשוע העולם הבא, שהוא הודעה לשמך הגדול והקדוש. ואזכה בכל יום ויום לומר ברכות והודעות, שירות ותשבחות רבה לשמך הגדול והקדוש, להודות לך ולברכך על כל החסדים והטובות והניסים והנפלאות אשר עשית ממאודי עד היום הזה. על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. במה אקדם ה' ייקף לאלוהי מרום. מי יפאר? מי יעדר? מי יהלל, מי ימלל, מי ישבח, מי יספר אחת מני אלף אלפי אלפים, וריבי רבות פעמים הטובות ניסים נפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. לא יספיקו כל אלי נוויות לבאר נקודה אחת כטיפה מן הים, מכל ריבוי הטובות והניסים והנפלאות הגדולות ונוראות שעשית עמנו, עם כל אחד ואחד מישראל בפרטיות. שרוצת אותנו מכל הטומאות ומכל הזוהמות, וקרבתנו ברחמך לשמך הגדול והקדוש, והכנסתנו בקדושת ישראל. ואתה עושה פעולות גדולות ונוראות בכל יום ויום, וחושב מחשבות באופן שנזכה להתקרב לעבודתך, כדי להיותנו כיום הזה. למען נזכה לחיים אמיתיים, לחיים נצחיים. כי חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו משאול תחתיה. כאילו <אז> לאדוני עזרת לנו כמעט שכנה דומה נפשנו. מה נאמר מה נדבר, מה נאמר מה אדבר, מה נשיב לאדוני כל תגמולו היא עלינו. אלופינו מלא שירי הקיים ולשוננו רינך המון גלב, ושפתותינו שבח כמהווה רקיע, ועינינו מראות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות. אין אנו מספיקים להודות לך, ולשבחך, ולפארך, ולברך, ולקדש את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, וריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו, עם כל אחד ואחד בפרטיות. לא כזדוני וכרוע מעללי גמלתני, כי אם כחסדך לבד. כחסדך החייתני וחשבת מרחוק לעטי וחריתי. וקרבתני מלכי לשמך הגדול והקדוש. ומה יוסיף עוד עבדך לדבר לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, ואתה את עבדך ידעת. והנני מודה על העבר וצועק על האבא, מלא רחמים הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב, והכנסתני בקדושת ישראל, ולא עשיתני גוי, ותקטן עוד זאת בעיניך. והוספת לי חסד וטוב, טובה כפולה ומקופלת. וקרבתני מלכי לצדיקים מוכשרים ויראים האמיתיים. מלא רחמים, מלא טוב, כאשר אכילות להראות חסדיך עלי, לקרבני ולהודיעני ולהתאימני מזיו נועם, ערבות, ידידות, נעימות, מתיקות, קדושת הצדיקים הקדושים האמיתיים. כן יאמונה ויחמרונה המון מאך ורחמך עלי. ותרחם עלי ותושייני מעתה, ותזכני לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתם הקדושה, אשר הודיעו וגילו לנו הצדיקים האמיתיים. ותמהר ותכריש לגאולני ולהוציאני מכל הצרות הרעות אשר סבבוני. אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוהים סלע. ואתה אדוני מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. צרות רבות סבבו נקרא נוך אדוני אלוהינו. בצר לי יקרא אדוני ואל אלוהי השביע. נשמע מרחלו קולי בשבעתי לפניו תבוא באוזניו. מן המי הצער קראתי יא ענני במרחב יא. קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבית אנשאל שיבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולע בלבב ימים ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. הפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני. סוף חבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי הארץ, בריחיה בעדי לעולם. ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי, בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי. ותבוא אליך תפילתי אל חלק קודשך, משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו. ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשר למה ישועת על אדוני. ובכן תזכני בהחמיך רבי ובחסדיך הגדולים שאזכה ללמוד הלכות בכל יום ויום חוק, ולא יעבור כל ימי חיי, ולא יעבור אצלי יום אחד בלי לימוד הלכות. עד שאזכה על ידי ההלכות לשעשוע עולם הבא לדעת ולהכיר אותך, תתברך לנצח. ותעזרני שאזכה לברר פסק ההלכה באמת, ותהיה עמי תמיד, ותמשיך עלי חסד חינם, חסדי דוד הנאמנים. ואזכה לעשו כשמעתה אליבא דהילכתה, עד שאזכה מהרה לידע כל ההלכות של כל מצוות התורה אל בורגיין ואמיתתן, ולחדש בהם חידושין אמיתיים. ותשפיע עלי דעת שלם דקדושה, עד שאזכה לדעת ולהכיר אותך באמת, ולהיות סמוך וקרוב אליך, ולהודות לך ולברכך תמיד. ולהתדבק אליך באמת בעולם הזה ובעולם הבא מעתה ועד עולם. ותצילני מכל צרה וצוקה, כי אתה יודע צרות לאבי הרבים והכבדים מאוד, עד אשר כשל כוח הסבל. צר לי מאוד אבי שבשמיים, כי רב אמר, כי נגע עד הנפש, ואין לי שום אח ורע לפרש לפניו שיחתי הכבדה והמרה מאוד מאוד. ואני נושא אבנים קשים על ליבי. עלי ליבי דווי, כי רק ליבי יודע מרת נפשי המרה מראש ולענה, אשר לא יאומן כי יסופר. וכל הדמים שבעברי כולם מתכנסים אל הלב ומכבידים על הלב מאוד. וכל איבריי ועורקי וגידי עם כל הדמים שבהם, כולם מבקשים ומחפשים עציו ותחבולייך להימלט וכלהינצל מנשחת, מדין הקשה של גיהנם ומדין הקשה של העתיד. ואיך להנצל מכל החטאים והעוונות ופשעים ומכל הפגמים ומכל ההפתקאות שבעולם חס ושלום. הן תאכלתי נכזב, לא ידעתי נפשי מה אעשה ומה אפעל, ומאין אבקש תרופה למכתי האנושה. אדוני אלוהים, אתה ידעת, חוס וחמול עליי, חוס ורחם על מעט דמעת פלטתי הנשארת. והופיע עליי ממעון קדושתך ישועה ורחמים. ויצילני מעתה מכל מיני צרות ורעות, כי אין לי על מי להישען, כי אם עליך לבד אבי שבשמים. אתה סתר לי מצהר תצרני, רוני פלץ סובבני סלע. אושייני ועוזרני וזכני שישובו הדמים השוטפים על ליבי ויחזרו ללך כסדר תנועה מסודרת. ותעשה עמי חסדים רבים תמיד בכל עת, ותעזרני ותאשייני ותצילני תמיד מכל צרה וצוקה. ותזכני להודות לך תמיד על כל החסדים אשר עשית עימי ואשר אתה עושה עתיד לעשות עימי. ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל ותעזרנו שנזכה להיות תומכי אורייתא, שנזכה להחזיק את הלומדי תורה העוסקים בתורה ובעבודת אדוני באמת, לתומכם ולסעדם ולהחזיקם ולהספיק להם כל מה שיחסר להם בכבוד גדול. ולעשות כל צורכיהם וכל צורכי בניהם וביתם באופן שיזכו לעסוק בתורתך ובעבודתך, בהרחבת הלב, בלי ביטול ובלבול כלל, למען יוכלו להוליד ולחדש הלכות וחידושין אמיתיים בתורתך הקדושה, ותשפיע חסד גדול על ידי זה. בהימשך עלינו ועל כל עמך ישראל שפע טובה וברכה ופרנסה טובה ושירות גדול לקדושה, ורחמים וחיים ושלום בכל תו. ותמלף דימת הלבנה ויקויה מקרא שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. ותחוס ותחמול ברחמיך הרבים על כל היושבות על המשבר מעמך בית ישראל, ותצילם מכל צער ונזק. ותרחם על צערם הקשה והכבד כאשר נגלה לפניך אדון כל. ותחוס עליהם ותעזרם ותושיעם בחמלתך הנורא וברחמיך ובחסדיך הרבים, שיזכו כולם להוליד בנקל בלי שום קישוי הולדה כלל. מלא רחמים, חמול עליהם, כי אתה יודע את צערם ומכאובם הקשה. חמול עליהם למענך, ואצילם מכל צער ונזק ומכל מיני עין רעה. ומכל מיני קליפות וסטרי נוחנים, המעכבין את ההולדה, וחפצים חס ושלום מה שחפצים. אנא אדוני ברחמיך רבים, תצילם ותשמרם מכל רע. ויזכוכו להם להוליד במהרה בנקל, בלי שום כישוי הולדה כלל. ותוציא אבלד לשלום בלי פגע. ויזכו כל עמך ישראל לגדל בניהם ובנותיהם לאורך ימים ושנים לעבודתך וליראתך, ולא תפיל אישה פרי בטנה, ויתרבו עמך ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר מרוב. ובכן תרחם עלינו את ברחמך הרבים וחסדיך האמיתיים, ותעזרנו ותושיענו שנזכה להמשיך רערת האמת, ויאיר האמת בהדיבור, וישלים את הדיבור הקדוש, ותשמרנו ותצילנו שלא יצא שום דבר שקר מפינו כלל אפילו בטעות. רק כל דיבורינו יהיו דיבורי אמת תמיד לעולם ועד. ותזכנו להמשיך הערת שלושה קווי האמת שהם תפילה ותורה ושידוכים הגונים. ותעזרנו ברחמך רבים שנזכה להתפלל לפניך בכל לב הנפש. ותהיה תפילתנו בתכלית השלמות כי רצונך טוב באמת. ותהיה עמנו תמיד ותושיענו שנזכה להוציא כל דברי התפילות וטחינות ובקשות מפינו באמת לאמיתו. בלי שום פניות ובלבולים, ובלי שום מחשבות זרות כלל. רק כל דברי תפילתנו יהיה באמת להמיתו באמת זך וצח, באמת שאתה חפץ בו. עד אשר תשמע תפילתנו תמיד, כי אתה חפץ באמת לבד. כמו שכתוב, קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ונזכה על ידי תפילותינו לנהוג העולם כרצוננו, ולבטל כל הגזרות קשות שנגזרו עלינו חס ושלום. בין שהוא קודם גזר דין ובין שהוא לאחר גזר דין. ותמסור כוחך וגבורתך בידינו, שיהיה לנו כל הכוח והגבורה שלך לשנות הטבע ולנהוג כל העולם. ויקוים בעמך ישראל מקרא שכתוב, ויקרא לו אל אלוהי אל אל אל אל אל אל ישראל. שיהיו ישראל נקראים בשם אל, שיהיה להם כוח אלוהי לנהוג כל העולמות כרצונם הקדוש. ותזכנו לעסוק בתורתך הקדושה תמיד לשמה באמת, ותיתן לנו רב הגון ואמת שנזכה לקבל ממנו דרך ישרה, ונדע את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה כל ימי חיינו לעולם, והוליכנו בדרך האמת תמיד כרצונך הטוב. ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותזמין לבנינו ולבנותינו זיווגם מהגון להם מן השמיים, ולא יתחלפו הזיווגים חלילה בעוונותינו. רק כל אחד יזכה למצוא זיווגו הגון לו מן השמיים. <coughs> סוגריים, ובפרט פלוני בן פלוני. ותנחנו בדרך האמת תמיד, ונזכה לעשות שידוכים טובים והגונים באמת, כרצונך הטוב, כמו שכתוב, ומאדוני אישה משכלת. מלא רחמים, מלא משאלותינו ברחמים, עד שנזכה שיעירו שלושה קווי האמת בדיבור, וישלים את הדיבור הקדוש, את כל ארבעה חלקי הדיבור. ותזכנו להרבות בצדקה תמיד עד שנזכה לדיבור של צדקה, כמו שכתוב, אני המדבר בצדקה רב להושיע. ותמשיך עלינו רחמים ותבטל מאיתנו כל האכזריות שבלבבינו, ונזכה לצאת מגדר בהמה לגדר אדם שיש לו רחמנות, ונזכה לרחם על הבריות תמיד ברחמנות אמיתי, ולהרבות בצדקה תמיד לעניים הגונים כרצונך הטוב, עד שנזכה להשלים הדיבור של צדקה. כמו שכתוב, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט. ותזכנו לדיבור של תשובה, ותעזרנו לדבר דיבורים הרבה של תשובה לפניך, ונזכה לקיים מקרא שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. ותשלח לנו דיבורים הגונים ורצויים אל תוך פינו, עד שנזכה לעורר לבבינו לפניך באמת, ולשפוך ליבנו כמים נוכח פניך אדוני, כמו שכתוב, שפכי כמים ליבך נוכח פני אדוני. ריבונו של עולם, זכני לתשובה שלמה לפניך. ריבונו של עולם, זכני לדיבור כזה שיעורר ליבי באמת, עד שאזכה לשוב אליך מהרה באמת ובלבב שלם. זכני, זכני, רחמני, רחמני, חונני, חונני. אחזירני בתשובה שלמה לפניך. אשיבני ואשובה, כי אתה אלוהי. תן לי תקווה ולא עובד. תן לי רווח והצלה אמיתית, רווח והצלה נצחית. תן לי דיבור של תשובה אמיתית. חוס וחמול עלי למען שמך, למענך עשה ולא ראה עמידתי דל ורק וחסר, פגום ומקולקל ונשחט מאוד, מבולבל ומטורף מאוד. הצל ספינה מטורפת בים, בהן עוזר וסומך. הצל נרדף מפני רוצחים ועורבים וליסטים ואויבים ושונאים קשים ומרים ואכזריים שאין דוגמתם בעולם. הצילני נא ברחמך רבים, הושיאני נא. אבי אב הרחמן, הצליחני נא הצלחה אמיתית, הצלחה הנצחית. שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחית, שאזכה להרוויח רווח האמיתי, מה שאפשר להרוויח בזה העולם בלי שיעור וערך ומספר. עוזרנו להיות כרצונך טוב באמת מעתה ועד עולם. וזכנו להשלים הדיבור של השירים קרובים למלכות, ותעזוב, ותושיע, ותגן על כל הקרובים למלכים, ושרים ויועצים, העומדים בשביל ישועת והצלת ישראל באמת. ותשפיע עליהם דברי החן בשפתותיהם, וימצאו חן בעיני הכשרים והמלכים, והשרים והיועצים. ויבטלו מחשבות שונאינו. ותיתן להם חן ושכל טוב באופן שיזכו לבטל כל הגזרות קשות ורעות, ולפעול גזרות טובות על ישראל עמך. ויהפכו לב הקיסרים והמלכים והשרים עלינו לטובה. כי אתה לבד יודע אופן, מעמד ומצב עמך ישראל כעת, אשר רבים קמים עלינו רבים מאוד. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. ולא אחד בלבד עומד עלינו כי אם רבים קמים עלינו וחושבים מחשבות לכל עת איך לישראל חס ושלום. ואין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. כי אתה היית עמנו מעולם בכל דור ודור. חמול עלינו גם עתה בדור העני הזה בעוקבא דמשיחא. כי אין מי יעמוד בעדנו, שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה, ותהפוך לב הכסרים והמלכים והשרים עלינו לטובה, כי הכל בידך לבד. כמו שכתוב, לב מלכים ושרים ביד אדוני, וכתיב פלגי מים לב מלך ביד אדוני על כל אשר יחפוץ יתנו. וזכאנו להשלים הדיבור של מלכות דה קדושה, ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, ואם לא אוכלנו לעולם ועד, ונזכה לשמוע דיבוריו הקדושים והטהורים והנוראים מפיו הקדוש. רחם עלינו למען שמך וזכאנו שיאיר האמת בריבוע הדיבור, בארבעה חלקי הדיבור, עד שנזכה לדיבור שלם דה באמת, ונזכה לשלמות לשון הקודש המקושר לשבת, לדיבור אמת שכלול בו ברכה וקדושה. ותבצל ותכניע ותשבר לשון עילגים שהוא לשונות העכום, שלא יהיה להם שום שליטה ואחיזה בעמך ישראל, ולא ילמדו לשונם כלל. רק נזכה אנחנו וכל עמך ישראל לדיבור השלם באמת, שהוא שלמות לשון הקודש, עד שנזכה להמשיך הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. ונזכה לשמוח תמיד גם בימי החול לשמך ולעבודתך. ותעזרנו ותושיינו, תזכנו לקבל שבת בקדושה גדולה ובחדווה רבה ועצומה ובשמחה גדולה ובלב טוב. ולא יעלה על יבנו בשבת קודש שום דאגה ועצבות ולא שום צער. ותסיר ממנו יגון ואנחה ברצונך, אניח לנו אדוני אלוהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו. ונזכה לשמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחה אמיתית, בגילה וריניה, בדיצה, בחדווה רבה וכרצונך הטוב. ותעזרנו ותזכנו להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול. עד שנזכה גם בימי החול להיות בשמחה תמיד, נגילה ונשמחה בך תמיד. ונזכה לעשות כל המצוות גם בימי החול, בשמחה גדולה ובכדווה רבה, ולהיות אך שמח תמיד. נגילה ונשמחה בישועתך סלע. ונזכה לקיים תמיד מקרא שכתוב, עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה, דראו כי ה' הוא אלוהים מועסנו, ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. תעזרנו תמיד בכל עת, להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה שיתגלה האחדות הפשוט בעולם, וידעו ויאמינו הכל, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך ויתעלה לעד ולנצח נצחים. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה ואפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ויתגלה אחדותך פשוט לכל באי עולם על ידי עמך ישראל, אשר בחרת, גוי אחד בארץ מכל העמים אשר על פני האדמה. כי אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. עד שיתגלה אחדות הפשוט גם למעלה בכל העולמות, על ידי התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות למטה בעולם הזה, על ידי עמך ישראל הקדוש. ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם, ותמשיך שלום גדול בעולם. וזכאנו לקיים מצוות הדלקת מר חנוכה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויים בה, ולקיים כל המצוות של חנוכה בשמחה גדולה, להודות לך ולברכיך, ולומר הלל שלם בשמחה וכדבר רבה ובתאורות גדול בקדושה ובטהרה גדולה. כי ביחמיך רבים קבעת לנו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלה לשמך הגדול, שהם שעשוע עולם הבא. זקנו ביחמיך רבים לקיים מצוותיך באמת, עד שנזכה להמשיך אלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש. ובפרט בימי החנוכה הקדושים שהם ימי הודאה, עד שנזכה להתקרב אליך באמת ולדעת ולהכיר אותך ולהודות לך ולברכך סלע באמת לעולם כי כמו שכתוב, הודו לה' כי טוב כי חסדו. ונזכה להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה להיות בשמחת תמיד, כרצונך הטוב באמת. אנא אדוני, מלא משאלותינו בעחמים, וזכינו מהרה לכל מה שביקשנו מלפניך, באופן שנזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת. למען דעת כל עמי כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי ה' הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב ה' לעולם חסדו ועדו ועדו, ועדו אמונתו. ברוך ה' לאלוהי ישראל מהעולם ועד לעולם, אמן ואמן. תפילה זאת טוב לומר למקשה ללד, ויאמרו אז מזמור לתודה, כמה וכמה פעמים, כי אמירת מזמור לתודה הוא סגולה גדולה למקשה ללד, שתזכה להוליד בנקל, אמן.